Najvažnijih principa u čovjekovom životu koji u pogledu svega što radi moraju se, mora se poznavati jeste da čovjek ono što radi radi sa jasnim dokazom i jasnoćom tih dokaza. To jeste da Je princip njegovog života da neće nešto uraditi osim sa opravdanim razlogom i u cilju koji zavrijeđuje i koji je dostojan da se to opravo radi zbog njega. Ovome menheđu i ovome programu naučio nas je uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala i njegov resul a.s.a. Tako da nema ništa u našem životu što radimo, a da je bez raznoga i bez koristki. Uzvišan je Allah subhanahu wa ta'ala i svoje milosti nam objašnjava, između ostalog, pojašnjavajući nam ovaj veliki princip, objašnjava nam zašto je stvorio nebesa i zemlj. Pa kaže, esta izu وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمْ نِعَمِّن I podčini jovam je sve, što je na nebesima, i što je na zemlji, sve od njega. Podčinjeno je kome? Čovjeku, ljudima. Dakle, tu se ne završava taj lanac. A zašto je čovjek onda stvoren? Odgovorije, "وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون". Ine stvorih ni ljude ni džine nizbočega drugog osim da me obožavaju", kaže Uziljal. Subhana ve tehar. Da sve nebesa i zemlje su počinjeni da služe čovjek. A čovjek narijenomuje da robuje je uzvišenom Allahu. Naređeno mu je. A nije potčinjen tome. Jer da je potčinjen kafira na dunjalu koji ne bi bilo. Morao bi svak pokoran bit i, bi, I ne bi mogao isto ga izaći. Ali mu je naređeno i dato na dobru volju. Radi. Pa ko bude radio vjerujući Allahu i u Allaha. Biće nagrađen. Ako bude izašao iz te popornosti, njega čeka teška padnja. Dakle, cilj ljudskog života jeste ibadet uzvišenom Allahu Đelešanu. A to znači da je njegova riječ, njegovo dijelo i njegovo uvjerenje u skladu sa zadovoljstvom njegovog gospodara. To jeste sve što radiš na ovom svijetu da je to u pokornosti tvome stvoritelju. Allahođa lešanu. To je ibadet. Što znači sve u ljudskom životu ulazi u područje ibadeta. Sve ulazi u područje ibadeta. Sve što radiš. Samo je pitanje Da li to što radiš i te ibadete koje činiš, činiš u ime tvoga istinskog, jedinog, pravog gospodara, uzvišenog Allaha te kao ta'ala, ili to radiš u ime drugih koji ne zaslužuju nikakvo obožavanje, u ime lažnih božanstava? Na Dunjaluku ne ima nikog ko nešto ne obožava. Onaj ko kaže da ne vjeruje ništa, taj ima najviše božanstva, neuzobella. Pa vidjećemo ga da obožava materiju. Pa su i nazvani materialistima. Kažu neuzobella, ne ima poga. A život to je materija. Šta vam je dokaz? Kažu, nismo ga vidjeli svojim očima. Pa to što ga niste vidjeli, nije dokaz da ga ne ima. Sve što postoji ukazuje da ga ima i na njegovu veličinu i njegovu jednoću. A ne ima ni jednog dokaza koji biste mogli iznijeti i reći, Evo, dokaz da ga ne ima. To ga ne ima. To ne postoji. I zato Kur'an ne bavi se pitanjem i dokazivanjem postojanja U Laha Đarašanu. To je jasno, jednostavno. To ne ima o tome rastave. Mušnike, ako upitate, wala im Ako ti njih, o Allaho, poslaniće, te mušnike u meki koji su imali 360 kipova u Keabit, Ki Kojima su se klanjali, koje su molili mimo Allah, kome su žrtve prinosili, kojima su se zaklidnjali. Ako ti njih pitaš te mušrike, men halaka samavati wal ard, koje je stvorio nebesa i zemlju, odgovorit će ti leje hulun Allah, sigurno će ti odgovoriti to je Allah i niko drugi. Neće reći stvorio je ni hubel, ni lat, ni uza, ni bilo ko odanih kipova bezvrijedni. Znali su tu veličinu Allahom. Da niko drugi ne stvara osim jedan jedini uzvišeni Allah te barke odah. Pa zašto obožavate te kipove? Kažu Ma na abuduhum illa. Mi njih ne obožavamo. Ni zbog čega drugog osim. Li u karribuna ila Allahi zulfa. Da bi nas približili Allah. Dakle, oni znaju da to nisu božanstva. Da oni ne stvaraju ti kipovi. Ne, ne daju život. Niti ga uzimaju. Ne vladaju nafakom. Rizkom. Srećom i nesrećom. Zdravljem i bolešću I svim na dunjaluku. I na Ali uzeli su i kao pozrednike do Allaha. Pa su ibadet, to jeste dovu mjesto Allahu direktno upućivali tim kipovima. A uputiti neki ibadet, nekome mimo Allaha, to je taj veći širk. Za koji Allah kaže da ga neće oprostiti. Inna Allah neće oprostiti da mu se širk čini. Neće oprostiti kome? Ko umre kao mušnik. Kao takav. Ali ko te obje dođe i pokaje se, Allah te obu iskreno prihvata. Dakle, uzeli su sebi božanstva razne. I ovi današnji materijalisti koje oko sebe vidim. Koji govore da su napredovali u čemu? U nauci. U čemu još? U tehnologiji. Vidimo ih da su najveći mušrici. U omi ne levi na ešraku i od onih mušriklija koji širka Allahu čine. Je ehaduhum, elfesene, najveća mu je želja svakome od njih da poživi hiljadu godina orlova vijeka. Ali pameti ne ima, jer i da živi hiljadu godina šta mu vrijedi, opet se valja u zemlju za rodinu. Opet mu valja, napustite ovaj dunjaluk, fraznih ruku. Ništa sa sobom ponijeti neće. I da pone se ne vrijedi mu i ne koristi. A zakon Allahov je da on neće biti udaljen od djehennema makar živio 1000 godina. Opet buje mjesto u jehennem. Dakle to što on odgađa što voli i želi i nada se da odgodi to što što je pred njim i što mu predstoji, to ništa ne mjenja ga ni ničto To ne može promijenčanje iza. I dađa ege lok. Kad mu dođe ege. La yasta'khiruna sa'atan wala yastaqtimun. jedan čas ovde sa'atan znači čas. Trenuta kje. Neće biti odgođen ni jedan trenutak, ni će biti ubrzan. Tačno kako ti je određeno vrijeme. Tvoga života ne mogu tvoji geni, tvoje čelije i sve tvoje kad bi uključili da hiljada aparata, ne mogu više ni jedne sekunde živjeti. bi je već to određeno, Allah o mudrenbom i kaderom. Ko je to odredio? Elledi ja'lemu as onaj koji zna tajnu i ono što je tajne sve i što je skrovitije. Dakle, ove ovaj dunjalučare koje vidimo ko sebe, vidjet ćemo da su mušarici. Da moraju nešto obožavati. A šta je to što obožavaju? Hadis Resulullah ali i sad nam o tome govori. Nesretan bio rob dinara, rob materije te rob svoje košulje do te mjeri. Nesretan bio u hadizu se kaže i naopako mu sve išlo. Da Bog da čini dovolj resulali, sad sam protiv takvih. Da Bog da kada ga strn ubo ne mogao ga izvaditi. Drugim riječima bio mu to svjetski problem njegova. I stalno u problemima živi. jeli osiguranje u redu? jel li platio plin? jel li platio ovo? Je li mu kakva kazna došla stalno u nekakvom strahu od dunjaluka, a straha od Allaha nikako ne ima? To su ti koji su izgubili osjećaj. To nije lako postiće. Ali je to na određeni način postignuto kod mnogih ljudi i osjećaja ne ima. Pa Allah ja ko vidimo hayvan vidijemo da da je svjesni nego takvi koji su se odali onoj do njamuku. Nit on mari za svoju ženu, ni žena za čovjeka. Ni za svoju djecu, ni djeca za svoje roditelje, ni za svoju rodbinu, ni rodbina za njega. Ništa, ništa. Naopako je sve bilo. Isto onako kao što je rekao Resul Allah, ali sam sam omi hadisu. Naopako je sve bilo i jesto je naopako. I što rekao smo, mjesto to što je Allah počinio, pseta, da mu čine uslugu i da mu izme čine, on ide u samoposlugu, pa izme čini tome psetu i tome cuki. Sve naopako u životu ima vremena za druge, a ne ima vremena za sebe. Gde je tu palet? Gde je to normalno Ponížali. Lehum azabum filhajati dunia imaju azab na dunjalučkom jo životu. Na drugom mjestu Allah kaže azab elchizji filhajati dunia. Azab poniženja na dunjalučkom životu. Ima za njega časti ako je u pitanju Dinar i valuta Sve pada preti, To je njegovo božanstvo Ono zbog čega voli i mrziji Zbog čega živi i umire, Zbog čega se žrtvuje I daje svoj život To je njegovo božanstvo Ne ima ga na dunjaluku Danas koji nešto ne obožava Vidljivo ili nevidljivo I zato nam kuranski ajot o tome govori, vidiš li ti one koji su uzeli svoje strasti za svoje božanstvo. Kako je uzeo strasti za svoje božanstvo? Mi ne vidimo te strasti da ih nacrtamo, da ih napravimo pa da im klanja dva rekiata, da postaju u imenji, da im hađo pavlja u imenji. Kako to čini ibadetim svojim strastima? Čini što im se pokora? Pa šta mu njegove strasti, kažu, on, Samijana Vratana, on je pokoran, to mi. Pa kada dodje da se poredi, ovo mi Allah kaže, ovo i moje strasti, kažu, kaže, ovo će ja prihvaći, je moje strasti, govori. Upravo ovaj princip, to jeste istinskog ispovjedanja vjeri. I obožavanje uzvišenog Allaha Đelmešaduhu je najvažniji u cijelokupnom ljudskom životu. I bez njega se ne primaju druga ljudska djela. Da su ne znam kakva dobra. Kafir kada bi ne znam kakvo dobro na Dunjaluku uradio. Tomu se na ahiretu neće ništa priznati. Ulaike leladine kevaru bijajati rabbi im. Zašto Allah? Pa to su oni... Koji su zanijekali ajete svoga gospodara. Onoga koji je stvorio, koji je dao zdravlje i život i nafaku i blagodati koji se ne mogu pobrojati. Oni su mu rekli ne priznajemo te. To su oni koji su zanijekali ajete svoga gospodara. Koji ajete svoga gospodara? I ajete u Kuran i ajete u kosmosu. Ajete u Kur'anu ostavili su, nisu da uzmu onuke Kur'anu. To i ne interesuje. Prečija je televizija i stripovi i novine, nego Allahov govor ne uzumila. A ajete u kosmosu ovaj dan, ova noć ovo se ovako mora smenjivati. Ko da je njegov babo to napravio, pa to tako se mora. Mijenjati dan i noć, ljeto i zima, sve ovo kosebe ova čuda što vidim, pa ova zemlja kako se kreće, a ne treze Kako je to čudo jedno? Uopšte o tim ajetima on ne razmišlja, a kamo li da ih prizna? Elem neđalil erba mihaden, zar nismo učinili zemlju prostirkom ljudima? Kako prostirko, pa ljudi žive rahat na zemlji, ovim ovakvim brzim kretanjem kako se zemlja kreće, ona bi po pravilu trebala da se trese. Ništa su oni najveći zemlje treci koje smo vidjeli i osjetili. Pa kako to? Onda i zato ga Allah je velj džibale utada i dali smo brda i planine da budu čvrstim stubovima koji drže zemlju da se prilikom toga kretanja da se ne trese. Prije 1400 godina. Allah nama govori danas. I on ima koji će doći za nas. و خلقنا کم ازواجا i stvori vas u parovima. Svet stvorenu ima svoj par. Ali samo jedan stvorite Uzvišeni Allah, teba rekao ta'ala, ne ima svoga para. Kul huvallahu ahad. Reci on Allah i jedan. Nema mu slično. Nema mu ravno. Subata. I dali smo da vam san bude počinkom i odmorom vašim. Zar to nije čudo jedno? Zaspiš pa se probudiš u neka doba noći. Ne znaš koliko je sati možda je pred seba, a možda si tek zaspada. Ne imaš uopse orijentacije koliko je sad i dok ne vidiš nasad. Kako to tako? Pa to nam Allah pokazuje primjer smrti. Tako ćete umrijeti i tako ćete ponovo u život doći. Pa šta vam je onda čudno? Uđe i učinili smo noć Da bude zastorom. Da se možete odmarati. Uđeđalne nahara maaša i dali smo. Dali smo dan da bude pogodan za život i za rad. Wabenejna fauqakum sebaan šidada i sad da smo iznad vas sedam žestokih, čvrstih, jaki čega? Nebeza. Ljudi do dan danas vrte se još prvo nebo nisu otkrili. A kamo li sedam nebeza u kojima Allah govori? Uađe alna si rađen uađa i dali smo si rađen svjetiljku uađa rasplamkjeno, rasplamsalo, to jeste sunce. Da je malo bliže zemlja suncu, sve bi izgorilo, a da je malo dalje, sve bi se zaledilo. Pa imamo primjer koliko je to malo bliže i koliko je to malo dalje na polovima, gdje je trajno led, A isto tako u Africi. Gdje su nepodnošljivi vrućine. Pogledajmo mi toga. وَاَنْزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاَاَنْتَ جَاđَ Ispusti smo. Nije rekao dado smo da pada. Jer da pada uništavalo bi. Po pravilu Kišne kapi trebale bi dobivati ubrzanje sve veće do zemlje tako da bi ono lišće na koje padnu probijalo i uništavalo. Ali ne enzelna. Allah je to dao da se spusti. Poseban zakon u pogledu toga. Jer kiša ona ne bi vrijedila ako bi uništavalo. Minel muasirati iz oblaka. Maen se džađa. Pitku vodu لنخرج به حبا ونباتا وجنات الفافا دانيوم تويستتم كيشنم لنخرج به حبا زرنه ونباتا إرازنبين وجنات الفافا إي باشي غوسته بغلد عما Dokada Allahovi od kojih se kjapili okreću. Ista voda napaja ovo bilje. A plodovi ovoga su slatki, a onoga juti. Ovoga ovakvog okusa, onoga onakvog. Voće ovo ovakve boje, drugo drugačije boji. A od jedne kiše jedne vode se napaja. Zar to nije ljudima čudo? A kažu samo. Kada bi se reklo nešto najjednostavnije na Dunjavku, jedna obična olomka sama je nastala, niko to ne bi vjerovalo. Ali to prihvataju da je moglo samo. Zašto? Kako to? je ljudima pamet? Odgovor je o Kur'anu. Zegjene lehu mu šeipanu e'amalehu. Šeitan je uljepšao njihova djela. Ako mu kaže loka sama nastala, ne prihvata to. Evo kao šolomka sama nastala. Samo se drvo sakupilo, našiljilo, samo ono unutra unišao na umetak, sve to samo se napravilo. Nešto najjednostavnije, šibica jedna. Nemoguće. A kad mu kažeš, ko smo cijeli nas tu, sa ovim vakvim savršenstvom i ovim čudima, i jačinom i prestiznošću i zakonima, e kaj to je samo nastavno? Što? Jer ako kaže ima neko, onda će morat reći, cemjena, vatana, a on to neće. Moraće reći, pokoravam ti se, Allah. Jer kaže ima neko, a odma je drugo pitanje, a jesi li ti to, ili je tvoj babo i dedo, ko je reci mi? Kaže, je Bogam, znači, ima neko prije, ima neko jačiji, važniji, znaniji, koje je Allah uzvišeniji. kad mu kažeš kosmo sili nas tu sa ovim vakrin savršenstom i ovim čudima i jačinom i preciznošću i zakonima e kakaj to je samo nastao što jer ako kaže ima neko onda će mora treći semiona pa dana on to neće mora će reći pokoravam ti se Allahu jel' kak kaže ima neko ha, odma je drugo pitanje a jesi li ti to ili je tvoj babo ili deda ko je reci mi Kaže, nije Boga. Znači, ima neko prije. Ima neko jačiji, važniji, znaniji, koje je Allah uzvišljiv. Kako znamo da je jedan leuka nefihima, ali je to ila Allah, lepe se ne Ako bi bilo više od jednog jedinog Allaha, ne red bi nasto. I na nebesima i na zemlji. Što? Jer ilaha, Bog, Znači, neprikosnoveni zakonodavac, vrširac onoga šta hoće, šta želi, šta zahtjeva. Što znači ako bi se, po predpostavci, a to ne može biti, ako bi se dvojca našli, pa ovaj hoće kišu, a onaj hoće sunce. Čije bi bilo? Ne bi bio neprikosnoveni. Morao bi popustiti, onaj ko popušta nije Boga. I razumom, i očima, i svim imamo dokađa pred sobom. Ali oni neće to da prihvate. I zato kjafir ne ima nagrade na ahiretu za ono što je od dobra na dunjalog učinio. U laike ledine kefal ubijajati rabihim. To su oni koji su zanijekali ajete svoga gospodara. Ueli kaihi. I porekli su susret sa njim, što znači nisu vjerovali da će ikad prednjega stati, da će odgovarati za ono što su radili. Što znači ta dobra koja su eventualno radili, nisu radili u ime Allaha, nego u ime toga da se kaže da su fini, da su dobri, da su zarežljivi, da su ovojno. A to im se nadmijalo korečeno. Pa isti je principi sa muslimanom. Ako musliman, ako musliman uradi najveće dobro djelo, i Allahu, vjeruj Allah. Ali uradi kada se kaže da je fin, da je dobar, da je mutetija, da je mumin, da je, da, da je dobar borac na Božijem putu, da je dareživ i tako dalje, ne vrijedimo mu ništa. Propaš mu to djelo. Što jer ga da nije uradio ima Allah? Kao li kjafiru? ihi, jed je za niekao sustreds svojim gospodaom,habi tote avu, mu njegova sva dijela propala. Felanu kimu, leho jevmel jameti zna. on neće imati naki amekom danu, nikako hara neće imati nikavo dobra. Dakle njemu se... Mizan Terezija neće ni postaviti da se mjere dobra dijela jer, jer ih neće imati. Zato što to u osnovi nisu dobra djela. Jer da bi neko dijelo bilo dobro treba da je rađeno u ime Allaha Đelešanu i da je dobro prema ljudima i prema uzvišenom Allaho Đelešanu. Dakle, Mumin se ovde razlikuje po svojoj akid po svojem vjerovanju u osnovi od svih drugih. Jer je naše vjerovanje usmjereno prema jednom jedinom stvoritelju Allahom. I zato je osnova kojom čovjek živi i kojom postaje prije toga musliman la ilaha illallah. Što znači niko nije dostojan i niko ne zaslužuje da bude odbožavan osim jedan jedini Bog uzvišen je Allahđe božavlja. Drugim riječima nastranu i poričem i odbacijem sve ono što ljudi obožavaju. Sva ona u koja ljudi vjeruju mimo jednog jedinog uzvišenog Allaha tebara kvota. Nijećem sve to i privatam se samo ovoga. To je osnova šahadeta. I zato U ibadet ulazi dvije vrste dijela. Jedna dijela su koja određuju tvoje postupke i tvoj odnos prema tvome stvoritelju. Ti naspran svoga stvoritelja. Šta si dužan? Šahadu. Post. Zekijat. Prije toga namaz. Hadž. Borba na Allahovom putu. Pomaganje muslimanima, rad na zajedničkom interesu islama i tako dalje. Druga vrsta jeste tvoj odnos prema tvojoj braći muslimanima, za koju ćeš isto tako biti pitan. Ti si odgovoran u pogledu svoje braće i sestara muslimana i muslimanika. I zato upravo se veže taj tvoj odnos prema muslimanima, veže se za iman, za tvoje vjerovanje, Allah. pa se kaže la jumin Hadha neće vjraovat niko od vas, Ha taj Juibbeli Ah ma Juhib boli nevstiji, dok ne bude volio o bratu muslimanu, isto ono što voli i sam sebi. Zašto to voli izvolo bratu muslimanu isto toliko o ime Allah. Wa in tuhibb al-mar'a la tuhibbu illa lillah. Da voliš čovjeka ne voliš ga ni zbog čega drugog samo o ime Allaha. Pa ta i taj ne vola zbog ime Allaha. I privrženost o ime Allaha nekom. To je ono što vas spaja i što ne Ta dva odnosa, čovjeka prema njegovom gospodaru i odnos čovjeka prema svojoj braći muslimanima, sve to se obraja u ibadete, u skladu sa zadovoljstvom uzvišenog Allaha tebara kao ta'ale. A kako znati da je uzvišeni uzvišen je Allah s time zadovoljan, znaćemo po drugom dijelu šehadeta, Mohamedu Resulullah. Kad smo rekli da je Allah najpreči? Onda to treba i potvrditi. Kako ćemo potvrditi? Muhammedun Resulullah. Muhammed je Allahom Resulali za Što znači da radimo po onome kako nas je on poučio. Jer zašto ga onda poslao? Kakva korist? Što će ga onda poslat ako ga nećemo poslušati? Ako nećemo Allahovog poslanika poslušati? Kakva korist od naših riječi Muhammedun Resulullah? I da kažemo iman je u srcu. Ali vamo gazimo nogama. Principe i Ne ima koristi od toga. Nego se dijela traže. Što se na mnogo mjesta u kuranu kaže Ja i vjelna vina, amen. Ovi koji vjerujete, to i to radite. Što znači, ako ste, kao što kažete, momini i vjernici i vjerujete, pokažete svoj imad na dijelu. To i to vam se naređuje. Ili to i to vam se zabranije. U zoprotnom, Ako radimo drugačije, a kažemo mi smo u islamu, u imanu, mi smo mumini, ne ima koriste od tih riječi. Jer hadis nam kaže, resulali, za sam, lejzal imanu bit temenni, wala bit tahalli. Nije iman po željama i po kičenju, po ma vakr fil qalb wa sadqa al ono što se učvrsti u srcu i potvrđuju ga dijela. to je on. može neka da čovjek 100 1000 puta kaže na jeziku šehade ali u svojim djelima može širk učiniti može kufr učiniti šta se onda uzima uzima i se djela šta si uradio I u ovdješnjim zakonima, koje su ljudi izmislili, kaže se rekao to i to. Ovaj to i to rekao. A ovaj to i to uradio. Šta je priznatije? Ono što se kaže, ono što se uradi. Ako je neko došao, pa rekao da prijetio, kaže ubiću te ja. A drugi došao, pa zaista ga ubio. Šta se uzima? u obzir, ono što se uradi, a ne ono što se priča. i i onaj koji prijeti ima svoju svoju određenu važnost i svoj tretman, ali ne može se ni približno uporediti sa onim koji dođe i izvrši to djelo. Dakle, važnije i preće ono što radiš i što izvršavaš, nego ono što govoriš, a ne može jedno bez drugog. Mohamedu Resulov, naš put je ovaj put, i zato kada se kaže, držimo se sunneta Bože poslanika, ali sada sam, to ne znači onog usko kruga sunneta koje mi poznajemo. Ne znači to klanja dva rekiata sunneta Sabaski, četiri rekiata potevski i dva tako dalje. Ne znači to, već drži se principa, puta, života Božjih poslanika ali isam to Što obumata i to i mnogo drugoga. Hadis nam jednostavno kaže Sa hi hadis resulala i sallam sallam Kullu ummeti jedqulun al jenne Sav moj ummet Svi oni koji se meni pripisuju Uć će u jenne Illa men eba Osim onih koji nefjednu Koji odbiju Koji će to bit Koji odbijaju Boži poslaniće Kaže Men eta'ani dehal al jenne Kome bude slijedio Kome bude pokoran Ući će u jenne a onaj ko mi bude asija, nepokoran i neposlušan, on je odbio. Dakle, neće vrijediti samo riječi, već se traži dijela. A dijela? Svijeđenje puta, resulave za to stran. Kako je radi u cijelokupnoj u svome životu? Kako se ženio? Kako je učio svoje asabe? Kako je prije toga I badjeti uzvišenom Allahu te barakelu ta'ala. Kakvo je njegovo biro življenje i zalaganje za Allahu vo vjeru. Kakvo, kako je radio sa svojima sahavima. Da se ugledamo na njega. In kuntum tuhibbuna Allah. Ako vi volite Allaha. Fette bi'uni. Slijedite mene. Allah kaže Resula alaih Zatuzama. To jeste slijedite Resula alaih Zatuzama. Juhbib kumullah pa će vas Allah zavoljeti. Dakle, put je put slijeđenja, a ne put filozofiranja. Put, treba nam jedna nova vjera sa kojom niko nije došao, nešto novo da izmislimo, da bi se Allah time zadivio, prihvatio to od nas i da bismo smo bili. Nikako. Šta je sa generacijama prijedana? Oele kad je srnao Kur'an ili zikra, fe helnim mu Mi smo olakšali Kur'an da bude opomenom. Pa ima li onoga ko će opomenu prihoditi? Islam je lahak, samo što ga neki ljudi hoće učiniti teškim, da ne bude pristupačan osim samo određenoj grupi ljudi koji će kasnije uz njegovo tumačenje kako im paše i odgovara, moći ovladati ostalim svijetom. Drugačije Islam je dostupan svakome. Bujno. Ovo je Islam. I ne ima u Islamu neprikosnovenih svetaca. To je tako gotovo kod je Allah rekao. Astagfirullah. Ona i čiji se riječi ne mogu odvazi, to je Resulullah sallallahu alaihi wa sallam. A ljudi griješe i mogu pogriješiti ovaj princip ne znači nijekanje prava uleme, ni pošto ulema ima svoje pravo pred ummetom i ummet svoje dužnosti prema uleme. Što znači? Da, je dužnost ljudi da pitaju ulemu o stvarima svoje vjere, ali kada pitaju tu ulemu i kada im ta ulema kaže, oni će ih poslušati ne zato što mu je taj i taj to rekao, Zato što je svijet kod njega. Ne za to. ne je svijet. Već zašto? Zato što mu je taj alim rekao i premio od da Allaha kala Allahu i kala Resulu što mu je taj alim rekao Allahovu volju a to je kaže uzmišeni Allah i kaže Resulu što mu je premio Kur'an i Sunnet što mu je Kur'an i Sunnet dostavio i učinio dostupni, zato će ga poslušati. A ne zato da bi neko došao i rekao slušajte. se šta god vam ja kažem to morate prihvatiti i u tome ne ima greške i šta god kod drugačije kaže nije ispravno i to što vam kažem to je ispravno zato što sam ja to rekao. To ne ima u islamu nigdje. Inači ćemo sve imame u medzebima da su upravo na ovo, na umu me potencira prenosi el Bezar i kaže od imama Ebu Hanife Prokled bio onaj ko se suprotavio sunnetu Rasulullahu sallallahu alejhi ve selle i isto tako kaže ne dozvoljavam nikome da uzme za moje riječi koje sam rekao ako ne zna dokaz zbog kojih sam to rekao I nije dozvolio za svoga života da se piše ono što govori. Da ne bi ljudi to neprikosnoveno uzeli prihvacen. Imam i malik. Kasnije, kaže sjedeći i držeći drz u džami Resula, ali i sada se Kaže, svi mi, od nas se prihvata i odbacuje. Osim vlasnik ovoga mezara. Osim vlasnik ovog kabura, boži i poslanika, ali i sa Od njega se ne može odbaziti. A inače, svemi, što kažeo može se i prihvatiti, možete da se odbazit. i odbaziti. I zato ta Allah, tabaraka wa ta'ala, kaže, Ja, ihova, lezina, amanu, aciju Allahe, wa aciju Rasul. Slijedite Allaha, i slijedite Njegovog Rasula, a.s. I slijedite Rasula, i slijedite Allaha, tabaraka wa ta'ala. To je naš šehaadec. Koji neće biti priznat ako ga prije svega ne budemo znali. Prvo što znači. Jer izgovaranje šajta la ilaha illa la muhammedu Ako ne znamo što znači ne ima svoje važnosti. I ne ima prihvatanje priznanja kod Allaha željaša. Jer svjedočiti znači biti svjestan toga što govoriš. Kad dođeš na sud, u sudnicu, pred skadiju. Pitaju te jesu svjedok jesam. Jesel vidio to? Jesel svjetan toga o čemu govoriš? Znaš li šta ti svjedočiš? Kaže, ja pojma ne imam. Ali sam došao da svjedočim. Ko će mu prihvati to? Ne ima prihvatanje. Dakle, ne uzima se samo govor bez dijela, bez svjedočenja. I zato se kaže Ešhedu svjedoči. Ja stajem iza toga. Ešhedu el la ilaha ilam. Svjedočim, ja sam, ja sam garan, ja sam taj koji sam prijesutan tome i svjestan toga što govori. Muhammedu resul, da je Muhammed, ali sam sam njegov resul, Allahov resul, da nam je što znači, da nam je vjerno dostavio od Allaha njegovu poslanicu i da ga mi slijedimo u tome. To je to. To je ukratko značenje šehadeta. Da ti je Allah najpreči i da je tvoj put do Allaha slijedženje Resula a.s. Drugi pouteli, drugi menheđi i programi u vodu padaju i nikakve korist ne imaju. Wa la tuti men agfelna kalbehu, anzikrina wateba ahavahu I ni pošto ne slijedi one, čije smo srce učinili nemarnim pred našim spominjanjem i koji je počeo slijediti svoje sprasti. To je govor upućen Resulu, ali i Sad a i nama isto tako. Pa mu kaže isto tako. Summeđe allna ke ala Sharrijtim minõr i zatim smo te učinili načstom i jasnom putut naše vjre vinlamaa. Fete bia paje slijvi o Allaho poslanće, a tebe će slijiti oni koji zalazi kasste.a te bi ehhua elle vin i ni ne slijvi strasti provohtjeve oni koji ne znaju džahila. A ko je džahil? Ko ne govori po Kur'ani i po sunnetu. Ko kaže ja mislim, ja predpostavljam moglo bi biti ovako, a može biti drugačije. Zar se tako može u Allahovoj i u Allahovoj vjeri govori? Neuzubila. Jesi li ti taj neuzubila Bog koji vjeru propisuješ? Ko što Allah kaže te baraka ta'ala? Imluhum shuraka ima yol li oni božanstva şere'a ulehum min edini male yeldem bihi koji im propisuju njihovu vjeru onako kako Allah nije propisao onaj ko propisuje vjeru to je Allah to je Bog tako pa ti neko drugi propisuje tvoju vjeru mimo Allaha i u tome ga središ onda je to tvoj Bog i tvoje božanstvo rekao ti to javno ili ne rekao, bio svjestan toga ili ne bio svjestan وَلَا تَتْ تَبِي اِنَسْلِيَدِ اِنَسْلِيَدِ نِبَوْشْتَ اَهْوَا الَّذِدَ لَا يَعْلَمُونَ strasti i prohtjeve onih koji ne znaju اِنَّهُمْ لَنْ يُغْنُوا عَنْكَ مِنَ اللَّهِ شَيْعَ Oni ti pred Allahom ništa koristiti ne mogu Što znači, ako nekome ti i takvi donesu dunjalučku, vargljivu, prolaznu korist, činjenica je da na Ahiretu će biti samo od šteti. Ne možeš te ti ni za koga uhvatiti, pa krenuti za njih. Nego po svojim dijelima kako si radio. E to je ona osnova šehadeta kojoj se uvijek trebamo prisjećati i na koju trebamo sebe i druge podsjećati i isto tako trebamo našem svijetu muslimanima uopšteno govoriti o tome. Mnogi danas kažu šta ali je činjenica da dosta treba poraditi na umi da se shvati i da se prihlati značenje šahadeta. U praktičnom našim svakodnevnom životu. Pa da ti dođe sutra na vagu, ti i tvoja žena. Je li Allah preći ili je žena preća? Je li Allah preći ili su djeca preća? Je li Allah preći ili je viza preća? Ili je dunjaluk? Ili je ovo? Ili je ono? Stotinu iskušenja bude. I Bog zna koliko. Tu je ta ispred. A kako ću znat da sam ispravan? Muhammedun resulullah. Jer u islamu se ne može kroz prozor ulaziti. Samo kroz vratu. Na ispravan način. Ko misli da može drugačije raditi pa da Allah to od njega prihvati? Taj sebi je sam zavar. Omen jebda gajrali islami dina. Ko bude tražio din i propise mimo islama? Nećemo biti prihvaćeno. Ni na dunjalu, ni na ahiretu. Neće uspjeti drugim riječima. A na ahiretu takav će biti od onih koji su izgubili. Koji su propali. A mislim će da su nešto učinili. Dakle, to je taj put danas muslimana. Da je Bog dok što nije. Danas ovo što nas zadešava. I šta nam se radi. I šta se od nas radi. A ovo je zato... Što se ovi principi u mnogome ne poznaju. Što se ne priznaju. I što se po njima ne radi. I što se po njima ne živi. Na ovome se i nama zasniva. I nas cijelokutni život. I svi i badeti. I sve što radimo na ove svijetu. A to je Allah ti je najpreći i njemu se pokoravaš. I ne samo u džami, nego na radnom mjestu, i u kući, i na ulici, i u cijelom svome životu. I kad spavaš i kad se budan. I kad imaš i kad ne imaš. I kad si zdravi kad si bolestan. I kad si raspoložen i kada si neraspoložen. I kada ti je lako i kada ti je teško. Uvijek, uvijek. A kako? Mohamedu resuvala. Drugog mi puta kao muslimani zaista mi. I zato na poradimo svi inšallah sa Allahom pomoći da se ovaj meneđ i ovaj put, put Resula alaih satova salam proširi među našim muslimanima. To nam je zbožio pomoći put spasa i uspija. Ne ima jedinstva muslimana mimo jedinstva u dinu. Ko bude tražio jedinstvo po kantovim nekakvim teorijama I filozofijama. A bude ostavljao Kur'an. Ko bude tražio Hegela. ostavi ostavlja Resula. Ale izad do Taj je propao unaprijed. Ko bude pozivao u jedinstvo muslimana. A ne bude govorio Kur'anom i sunjatom. Taj nas vara i zavarava. Ko bude tražio kiblu. Mimo kible. Koje znamo. Gdje je i kako je. Taj sam sebe vara. Imam sve mogućnosti da budemo onakvi kakvim nas je Allah tražio da budemo. Pritanje je hoće moli ili e, Na nama je sada da, da se čvrsto opredijelimo i na druge da prenesimo. To nam je jedini način rada i uspjeha kako na Dunjaluku, tako i na ahir. Kovoda inša u sljedećim kazivanjima bit prilike da progovorimo O tome kako se muslimanima današnjici pokušava ono loše priklazati lijepim. Tako da jednostavno musliman, zadovoljan time, uzme Kur'an i sunnet i stavi ih po strani. A uzme pred sebe druge zakone, druge propise svoje vjere i sve što ne u Allahovoj knjigi i sunnetu i sura, ali i sada, i sada. o načinu kako se danas muslimanima preko savremenosti gdje govore mi živimo u drugome vremenu, mi živimo u drugim prilikama, islam treba da se promijeni, ne kako pokušavaju približavanjem vjera takozvanim I razne mnoge druge načine, da muslimane odvrate od pravog Allahovog. وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ I neprestano će se oni boriti protiv vas, حَتَّا يَرُدُّكُمْ عَنْدِينِكُمْ إِنِسْتَطَارُ Dok vas s vaše vjere ne skrenu i ne odvrate, ako ikako mogu, a pravima, nećemo će nišći. ذالك فتوحنا رحيما ذا استكين للخير čimo se kor i su